Kur është kohë e fundit e namazit jacis Ka khilaf mës djetarve të hlusonetit Ka khilaf mës djetarve se kur është kohë e fundit e jacis Ka prej djetarve që kanë thonë se Kohë e fundit e jacis i del kohë e jacis është kohë të hinë namazit sabahit Edhe kë është mendimi i gjumhur i djetarve Kur thimit e fjalla gjumhur këtu duhe mjo mjo të regu e diqka sepse kjo shprehje përdoret e ka për juve që halon ashta nuk edini, qka gjumhur. Gjumhur, e dini se çka i bën gjumhur. Fjala gjumhur, qysh e përmendim më më shënkriti, Allahu e mëshiroth, ha, thot kur përmendet në faq fek, librat thakot me dhëbë kanë për qëllim që kanë 3 me dhëbet, e kanë cit mendim e njëjë kundërshton ata. Apo kur përmendet e përgjithshme, ko për qëllim që shumica e dietorëve islam, jo krejt, por shumica e dietorëve islam, ha? E kanë këtë mendim. Ndërsa këtu kur thujna gjumhurit e kanë mendimin që në mazë i atësi se ka kohën deri unë, unë kohën e e sabajt kina përqëllim të katër medhebet. Të katër medhebet, imam e Bohanifja, imam Maliku, edhepse pe imam Malikut nuk harrojmë ja u përmenëse, i bënë Rojdi, unë në librin e tine e transmitën njënën prej fjallëve, Bidajet të lë mëqtehid, u njëhajet më në meqasit, e transmetën një fjallë të Imam Ahmedit që kohë e fundit është unë gjysme në natës. Mierë po, fjallë e njohër i Imam Malikut është se jatsia vazhdojnë derin kone së abajt. Kjo është edhe mendimi i Imam Shafiut edhe Imam Ahmedit. Ndërësa, mendimi e, shumit i shumitës djetarëve të hadithit i muhadithinve, edhe kjo është fjallë e istirakhiut pejtë djetarë dhe të shëfëive. Edhe kjo është medhebe i Abdullah ibn Barekut, Ishak ibn Rahuehjet, kjo është mendimi i Sufjanë e Thauriot. Edhe kjo është mendimi e ka përgjith a ha? Ibn Hazm pe dhahirive e ka përgjigjë Sheikhs Dami, rahimahullahu, kit mendim e ka përgjigjë Sheikhu Themini, un sharhul mumte, kit mendim e ka përgjigjë edhe Sheikh Albani, fjalën e tij na dhonë ftohet të tina çika dhon por kit fjalën yon tingjizun pe Sheikh Albani edhe fjalën e tina dhon se yacia ka kohë vetëm deri në gjysmën e natës. Mendimi krejt çtynë e kanë çik yacia ka ka kohë deri në gjysmën e natës, kit fjalë ka përmend dhe kanë ndihmuar Shqih Halbani, unë libre në tina të më mëllimin në talik ala fekësënë. Mirë, në diçka para se më hi dëhon me spjeguat, më hond argumentet e dyparve dhe me përzidhë, kur themi se gjumhurje kanë mendimin, dhije që për me i kundështuë gjumhurin, vetëm duhet më konë djetarri shumë precizë për mu pranuë fjale e tina. Edhe shumë pak pejtë djetarve islam dëhon e kanë marë vudzimin me idol për para gjumhurit ibn Hazm rahimehullah ha sikur ibn sheikhi islameh al dietar mllaj por kët dua të thon se meselja është e holl nuk është prej meselve shumë të shkorta por neve e kemë mendimin se fjala vërtet e dietarve është me dhëbi e Abdullah ibn Barekut is-Sufyan ath-Thauriut ishak ibn Rahwihit me dhëbi një fjale imam Malikut qysh e përmendna me dhëbi ibn Hazmit me dhëbi e Shekhe Islamit ërtë se jacis i del koha Jo koha preferume, po i kryhet koha krejt në gjysme në natës Mas gjysmes në natës, jacin veç ku shrekomendimi që i bën më bukaze Se nuk, nuk falet A më kuptoni? Veç parë se më himi i përmenë argumentet, që gjindet gjysme në natës? Gjysme në natës gjindet kështu Këqyret koha, ora kur përëndën dhili Edhe koha kur hensabohi Nëse i ka vëtë orë, më dohet në gjysë, të gjysë më dohet, për shemblë, vëtë orë, këqyret kuj bjën 5 orë. Ose, nëse për shemblë, në gjashë përë ndëndili, edhe në gjashë lindë, në më dohet në gjysë me natës është 12. A u krye, që shtu gjindet, gjysë me natës. Masë që saj, gjysë me natës, fjale e vërdet e djetarve ërse, i delë koha jacisë. Edhe jacija është k Kote dhe në shumë ta. Pritunevë, ërëtë fjallë Allah a.Z. ku thetë në Kurani, në drejturë për nga betë e listët dhe së rumë e kejme së salatë e li dulukë i shemsi u e ila gësak i lejlë. Falle namazin pas dulukë pas zenitit djelit pas i që të jakpillan dhe në duon djelit më u zbrit pi zenitit gjësisht. Falle drejken edhe mas drejkes i qinin ila gësak i lejlë dhe erin gjysmen e nates. Gësak Fjallë e vërtet e djetarëve është edhe pse ka dhe dy fjallë tira që ka ka për qëllim Fjallat dhulluk edhe që ka ka për qëllim Fjallat dhulluk edhe fjallat dhulluk edhe fjallat dhullut Gësak mirë për fjallat e vërtet e gësak i lejl është gjysme naltës Kur të tërësohët mas shumë të naltës Mas kësoj kohët përse po të lajë dhe gjellë Ja nisë me e kalzohë një namaz tjetër Cilë është o kurën e l Ha, edhe korani, ledzimi koranit, namazin e sabajt, është për me, dëmuhon, koran e lë fejrë, sepse namazin e sabajt është për namazin që më të shumëti ledzohet të në të koran. Gjithashtu, prej argument e për dëmuhon është hadith në cilën e ka transmitua, ha, ima muslimi, prej hadith të amëri ben nasit, që për nga mbira, a.s.a.s.a.m, ka thonë, vaktu salatil e shai ilanis fil lejl. Koha namazit tjatësis është dengjysme Po dhe të për nga mërëtëm dhe në gjysme në natës, mas gjysme në natës, s'ko kjo vjacja. Gjithashtu, prej hadih argumentev është hadithin që nga ka transmituar Iman Mahmed dhe Iman Termidiu edhe Shekhalbani, rahim e Shekh Allah, ka bu hadithin në sahi, hadithi i Gjibrilje që atë quëtë kur ka orë Gjibrili, mi a kalzuhu namazët, për nga më bërë të jetës të së rëmë. Kur e ka falë namazën e jacis, herën e fundit, edhe pse ka dyshuo të transmitu si, po thet e ka falë kur unë gjysmen e natës. Unë fund që a ka thonë, për nga më bërë të jetës të së rëmë në hunë këtu, ka thonë bejnë e hedhej nil vaktej nil vaktej nil vakte. Unë mes këtune vë dy kohëve, gjësish, pasi humë bjetë zëni të mu وقد قمت بإمام المسلمين من صحيح نتينك في حديثة النس رضي الله عنه أن أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وقد قمت بإمكانكم بإمكانكم بإمكانكم نماز نياتيس ديرن جيس من ناتس مير ونه I përmena këtu argumente të ardikur, do më thonë, të ka kanë argumente të qartas pas ka nevoj, do në gjysme në natës, për dilë ka kohë e acis, pëse më bu shurëm të kësh, pëse më që u e plohen? Ha? Jo, dë honë, ka argumente të ata cilët kanë thonë se kohë e namazit e acis, kanë argumente të veta, edhe jën, që jënë që e në gjumhur i djetarë që përmena. Neve në sholë o të talë, une nuk këm përzith shumë, shumë argumente të më thonë, Mirëpo duhem i përmend vetë dy argumente më më kryesore edhe tani inshallah taala nëse të vi kujna. Maskaoj domthonë jet halo dyshim me për të biseduar, me se domthonë un po them se meselja është shumë e hollë. Argumentin e por çka e kam përmend këta, e kam përmend hadithin e cilin e ka transmetuar domthonë Abu Qatada pri Peygamberi t'a selam, çikë hadithi ka nxirr Imam Muslimi sahihin etina, çikë ka thon Peygambera aleyhissalatu vesselam, "Laysa fi naumi tafrit, nukon gjumt e prim, inma tafritu" Alla e men lem ju sallis salete Hatta jeti je, e ujegjie Vaktu saletin uhras Për nuk ka të prim unë gjumë Por të primi është Nese ti evanën në mozin Thlen edhe evanën në mozin Diri sot vjen në mozi tjetër A? Këta ku kanë morë argument Këta cilët kanë thonë se Ja cije e ko vaktin dhe i sabaka Për nuk për nuk për nuk për nuk për nuk për nuk për nuk për nuk për nuk për nuk për nuk për nuk për nuk për nuk për nuk pë namozi tjetër. Hë? Çam i thon tash ti na? Ne vë thimi. Subhanallahu. Çusha përmendin Ibn Hazmi, kjo është çudia më e madhe me argumentum me këtë hadith. Sepse namozi sahaboit, Thet Ibn Hazmi thotë, edhe ju edhe na, thënë se namozi sahaboit nuk vlen sepse namozi sahaboit nuk e ka kodin drejt, por me lindjen e diellit i dal koha, po. Nëhon së të këka hadithi argument Ma së të këka argument për juve Thojnë këta e kinë anëzirë Sabahin me i gjmohë Thë që i khalbanë, Rahim e Allah Qyshtet, që kë hadith, edhe në kur e ka thonë për nga bërës në qitë hadith? Ha? E ka thonë për namaz në Sabahit Qyshtë hadithin në sahirin e muslimit Kër e kanë zonë për nga bërës në sahab E kanë zonë gjumi A e kanë zon xumi, edhe u thua pejgamberi s.u., edhe ju në mërzit shumë sahab, tysh na kanë zon xumi, asë ju jo ka thon pejgamberi s.u. skote prim, po te prim kohë, do të thon nëse e vanë namazën deri ti vjen namazi tjetër. Gjithsesi hadithi është për namozën jo, e saboit. Tysh ju hadithin e keni nxjer bash për çka të namaz që ka thon Allahu zejelle tani puna e bëni po na bën një argument neve, por atu çka s'është hadithi? kisë është të përmend. Edhe çështat e Ibn Hazm rahimahullahu, se këto hadithe nuk ka orë për me i caktuar kohën e namazit. Mirë, po ka orë për mëna, mund na certuohet domthonë neve, vonimin e namazit derisa oti del, ti del kohën. Gjithashtu domthonë eh, hadithin Theeter, cilë ne morëm argument këtash shkurtim e shkurtin inshallah, talla shumë shkurt, është hadith i ai që domthonë eh, që transmeton Buhariu Sahihun Etina, që Zethat Osha radiullahu anhu, a'tema Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dhe të lejletin hëta dhehebë amull lejl Dhe të e ka vanu e pingamber e sum jaci një not Apo e ka foletin deri së so ka shku e shumica e notës Amull lejl ko për qëllim shumica e notës Këta të është kanë thonë Kur pëthoni shumica e notës, shumica e notës është ma shumë se gjysa Apo? Hëthënë, e që kërë është argument që jacija ko baktë dhe ma gjys mes notës Që ka thërinë? I kanë thënë djetort, ja? Ja? Ka thonë se... Ka dole, mëse krynë e hadithin që të... Vashdën e hadithin... Kure ka fojlë, pingambe, arësum që, që, që të... Ka thonë... Dhe li kellu aktu, që kë është këha kërë në mozit jacis... Le u le e shoko a le u me ti... Mas gjys me snotës, me i gjmotë të metit... Apo të thjola e kryqat në shumit djetorve... Që nga kundeshtu i neve... Nuk ko jacija, nuk është këha e preferu me jacis... Mas gjys me snotës, a po? Kërëjt po shkakt nevojes me Ivanu jane qysh po na e beni pro argument se pingar se mposet ta shkuo mir po ka qellim hadithi ka shkuo pjese e madhe e notes jo kritik nota gjithashtu duhom dash të transmeto dombe o mir radiu allahun hu doonat ne o mir te ka transmetuim mamalikun mueto e ka transmetuim mam tahwiu e ka transmetuim ibni hazme edhe e ka bosahizin xhirin e tinaj ibni hazme edhe e ka bosahizin xhalbane doon qi o mir radiu allahun u ka shkuo letre bu musa al-shariut mja kallzu kur me i fol vaktet edhe i ka thon Falë namaz në, në e jacis, dëmë hondë, pas të humë muzgut kuqëtit që dhe për në përëndim në dillët, deri unë një të reten e nates, fët edhe musë evanë ma shumë se në gjysmen e nates, e të bohësh prej, ga filinve, prej aty në që nuk i respektojnë, dëmë thonë, urrat e lohat a zëveqel. E kuptuat këtë mesel, dhe unë, fjale a vërtit e djetarve, dëmë hondë, është se namaz i jacis i përfundon kuha në gjysmen e nates. Mas gjysme së natës, nese gru edhe unë, ka kalu gjysme e natës, edhe është pastrua pi hajzit fjale e vërtete djetarëve ërse, nuk obligohet me e bokaze namazin. Ha, me e kompenzodon unë atë namaz.